Shofshim bimë të mirë dhe zëtëriju në për nga mërëve Muhammejdin sallallahu aleyhi wa sallam Më shok të ti besnik Më familë të ti të ndarshme dhe të pastar Dhe gjitha të të të cëtë të, të, të njëkër rrugënë të ti më të mirë dheri në ditën e gjikimi Dhe të Allahu të barëke vë të ala Në surël hajjë Dhe kjo dritue të gjithë njërzve Me kërcnimin e ti dhe qërtimin e tina Ja ejuhë nësut të ku rabbekum O juñoras, keni frik Zotit tuaj. Keni frik dhe keni dëron për Allahu te barri ka u te ala, Zotit i cili ju ka krijuar juve dhe ju mban në llogari. Inna zalzalat as saati shayun azim. Vërtet dridhja e Kiametit është shumë e rëndë, është diçka madhështore. Dhe ajo që kë ajet bën me u friksua tepër, është se këja metin e përshkruun si diçkat të madhe, Allahu, jonë na. Njeri ju, me kapacitetin e ti mendor, me intelektin e ti sa e ka të kufizum, mundet mi thonë diçka i të shumë i madhe. Dhe ajo madhësi nuk është në realitetin e vetë, po është në realitetin e këtisa ka mundësime po. Por që e mullë neve, thojna, djeli është shumë i madhë. Po sa do që thojna djeli është shumë i madhë, Nuk kena thonë Në madhësin e vetë sa është djeli Po në ta shka në kena mundësime po Kjo është a i realiteti E Allahu kërti thoi diqka e madhe Aja është vërtet e madhe Sikur që të da përmenmi Edhe në një gjeratë Se në emrin e Allahu te bare këvëtara Dhe gjithë sifatët e ti Qish kuptohen A në ta shka kuptohen anë A ta shka e ka cithu Allahu gjellohara Vëtë vetën Inë në zelë zelë të se ati shej Unë adhim vë Vërtet kiameti nuk është hajgare. Vërtet ti besin çka na besojna? Për ditën e gjikimit, për takimin me Allahun xhellahu ala, për shkatrimin e kësaj donjaje. Nuk ka asgjë që tela futet në zemër edhe mbetet në çështë një zemre sa të vazhdon ti si dushme jetu. Jo. Ajo në çdo pore të jetës të veta. të pas si gjurmët e veta. Akida tësë na besojna. Duhet të mkon ajo e cila na drejton neve 24 orë, sima jetua. Dhe me pas parasysh Allahun te bareke wa taala. Fat Allahu xhellahu ala ne vazdim taye teve. E jo me të raunë e ha Ditën kër të shifë një kiametin Sea Ditën kër të shifë një orën Qastin e dur Kër ndodhe kiameti Të dhëllu kullu murdiatin Amma ardhat Gjdo gjithonëse E lëshon ata foshtën E gjum Ue Të dhëllu kullu dhëti hamlin Hamlehe Dhe gjdo shtatë zane Dhe gjdo grue cila ka barë e hek barë në vetë fëmiju në ndjerë prej preved vetës wa të rën nëse sukara wa ma humbi sukara Allahu gjellëvala thotë në përdite në gjikimi dhe kiametit i shef njerëzit të dehur para mendone Allahu dhe të dehur nuk din kanë me shkua humbën, pjana wa ma humbi sukara ata nuk janë realisht të dehur prej alkoholit wa lakin a dheb Allah i shedit Mirë po dënimi Allah të shumë jashper Edhe subhanë Allah Dënimi Allah në kiamet Endes ka filu Veç kiamet i këtë bat Allah e qunë shumë eran Dhe dënim shumë i madh E cila e huton gjithkan Edhe këta na kena me përjetu Unë dhe ti Ketë komplet qëtu Edhe gjithë njërzimi Prej të ademi dhe këtë i funit Kena me përjetu e I gjithë besimi shka na emsojna Oshë përgatit për që të, të këtë dridhje Ka ki me shkue Ku ki me ikë ejnë al mefar ka tënë Allahu Jelle Walet me gjuhën e njeriut sa të ejnë al mefar ka me iq kella la wazar ila rabbike jome idhin il mustakar Allah të të jeska ku me iq ma ila rabbike jome idhin il mustakar tëk zotë jot është përfundimi gjithve neve këna me përfundu të gjithve Allahu Tebareke wa Teala andë njeriut dhëtë mi pasë frikë Allahu Jelle Walet dhe sëndët mi këptun së rezitetin e tëre neve njerëzit I kemi lisa qaste, disa frimarje, të satë i jetojna Allahu ne ka cektue Dhe këta frimarje më zbën mi mor hajgare Po duhet mi jetu me frikën e Allahu te barek e wa taala Qishka jetu e për nga meri a.s.m. me shok të ti E kam pas dite në gjikimit për para Sa e kena neve dite në gjikimit për para, dëshmon gjendja jon Sa e ka njërzit dite në gjikimit për para, dëshmon gjendja njërzve Ata komplet e kondër ta Neve nuk e kena frikë dite në gjikimit as pak në global, nuk e kenë në universal dhe general, nuk e kenë afrikë. Allahu te bareke ve teala, në realitetin që ka duhet të të pas frikë Allahut te bareke ve teala, ndyti shef njerëzit se i morin çështet hajgare, e morin fen hajgare, e morin besimin hajgare dhe e morën çdo sens bavitë dha hajgare dhe gjithçështja asç çish nuk na është zë çish mi realizu di sa epçe Allahu na ndihit. Inna zilzalata saati shayun azim, vërtet Krisma e Kiamet ta shumë i madh. S'ka mundësi as fjala më për shkruaj se sa është e madhe dita dita e gjykimit ajo është shumë e afërt Allahu xhallahu ala ka thon innahum yarawnahu ja ba'idan wa narahuhu qariban nje rezultat show fun larg kiameti ne e shof ne afër shumë afër vallahi është tepër afër dhe nëse ky besim në zemrat tona nuk lë gjurmë në vepra është e kotë vetëm çka kemu lodh kemu diresit nëse nuk shpotojnë ditën e gjykimit vaj halli për ne çka ken arrit nëse nuk shpotojnë ditën e kiametit prej xhenemit prej dënimit të Allahut Qa kena arrit? Qa se i than vetit musliman? Qa? Qa se me ndumë se e nga besimtar? Qa? Qa se e mashtrum vet vetën dhe u vet mashtrum dhe u vet kënaqem me përkatsimet tona? Qa? Ma aghna anëm, ma kënu jë me taun Tha të lau të bare këvëtala Qa ju ban dovi knacit e kësa i dunjaja që ka i përjetun? Prej knacive është edhe këj përjetimi që ka neve mashtroemi me emra dhe mbi emra Kur gjo hiq? Ata shka nuk shpëtoj dit Andaj, nuk është çështja me pas emra, dhe me pas mbiemra, apo me pas nov, ka me pas Titoi dhe kështu me radhë për i famës. Duhet me arrit njeriu me shfutur për ditës së gjykimit. Duhet me arritme shfutue para Allahu te bareke ve taala. Andaj këto ajete janë që njeriut ja tërheqin në varretin. Ja tërheqen në varretin. O ti njeriu, qëllimi është me shfutur ditën e gjykimit. Harroj të tjera. Harroj të tjera. Andaj edhe në vazdim Pas përshkrimit katastrofës kë ametit, Allah u thotë, u eminen nësi me një gjedil u filla. Dhe prej njërzve ka shkabojnë polemik për Allahun. Polemik për Allahun, polemizon për Allahun me të kotën. Digajri ilm, pa ilm. Pa ilm fletë për Allahun të e bare kjo të ala. Pardituri fletë për Allahun. Hajtë se ma thalë mu Allahun. Kam një me veshtë e mija, këm ka thonë njeri s'ka qare pa ma thalë Allahun. Vëllahi, me vështë e mija gëmë dëgjue Të mëdonë sëka qare për më falë Allahu Bi gajri ilmë, pa e njoftë Allahun të barëke wa ta'ala O jetë të biu kullë shëjtanin më ridë E pasën qdo shëjtan të Rebelizum, rebel, krim, më katar Kutibë alejhi Ennehu mën të wallahu Fë ennehu ju dillu Allahu thëtë, neve ja kina shkrujt Ja kina caktua iblisit, djallit Se kushën djejka ta Fë ennehu ju dillu, ajdu të dhevejoje wa yahdihih ila adhabis sa'ir wa edreiton ka danimimi i jahannemit allahun arruj. Andaj çështja e akides, e çështja e besimit, nuk është çështja e emrit, nuk është çështja se ti përkatsohesh dikon apo nuk përkatsohesh, është çështja se ti para allahut jellalah sikim i ndaj sot. Çish kimi çëruhet sot. Llogarit para allahut jellah jellalah. Këto do të më çojnë brenga jon. Brenga tëra nuk duhet më çëjnë tona. Na na duhet më dit ashtojna te allahut apo vetëm i kenë pas këtë emra dhe na knos ditë në disa çastë në në këtë dunjë. Disa çastë në këtë dunjë. Vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke ve te ala në meselen të së në kabru hoja si mesela e madhe e akides dhe ajo është të folurit Allahu xhella ve ala. Fjala Allahut te bareke ve te ala. Allahu flat çishtas jetekellemu kayfa sha bima sha hayna sha. Allahu flat çishto doja Si të doja, kur të doja Kjo është medhebi i alisonetit dhe gjematit nga pengameri sallallahu aleyhi sallam Imsum dhe i komunikum generat pas generat Dhe ajo është se Allahu flet, si flet, qish doja ajo Dhe këtu duhet me përmen një regull që ka përmen një regull që ka përmen një djetartë alisonetit Tekstuali që ka përmen një bën tajmje dhe i bën qajmë ljuzje dhe i bën mëmahmejdi mëherut Dhe kjo regull për gjitha emrat Allahu të barëke vëtë ta'ala Ma Çdo emër në Kur'an dhe në Sunnet që është përmendur di Allahu Tebareke ve Teala, duke filluar prej i Madh, Ali, Azim, Mëdhështor, Alim, i Dishëm, Semi, Dëgjues, Basir, Shikues, e kështu me radhë, kitë emrat e Allahu xhallahu ala. Kto janë rrit, thotë ibn Taymiah. Si kuptohen këto? Me atë emrin që na e kupton ai Madh Sa na mujna me kuptu i madh Apo Allah është i madh Sa aj e divet vetën E dyta Kjo në gjdo emër të Allahu gjellohara Por që i mund Ti kur thu Allah është i dishëm Sa është i dishëm Sa mundët menja jonë me kapë Se aj është qatë që i dishëm Apo i dishëm është aj sa aj e divet vetën Sa aj e divet vetën Kështë që gjdo emër i Allahu gjellohara Shka në thojna toks toks to Allahu e ka emrin dhe ka këtë sifat. Ai është ashtu si e di Allahu vetë veten, jo na. Por sa Allahu neve na mëso me thon, Allahu Ekber. Pse Allahu Ekber? Pse jo Allahu Kebir? Allahu është i madh, pa Allahu Ekber, sepse madhështinë e Allahut s'ka mundi me kap, sa është i madh. Na më thua më thonësh ç'ki sa na është më i madh? Nuk është as Allahu. Allahu është më i madh se sa fjala çka na mëna me kuptue. Allahu Ekber. Ti me këta që ka thue, Allahu është ma i madhi qashtuaj që është në realitet dhe si e dian a i vetë vetën. Jo na, se na i kena me një të vogla. A po, dhe kështu njërzit të kaderi përzigen. Ju përzigen, ju koklavitit, ju nga trojët. Kur thoin, Allah i ka shkujt gjësend. Allah u ka shkujt gjësend, po, veprat e tona, ta shkili të gjërim, është preçaktimit Allahu te bareke, u e të ala, dhe kjo ullja jotë është preçaktimit Allahu gjëllu ala. Po, E mendojnë kaderi dhe shejtani u folse, po ti kader do mëdon ti e i lëvizur. Ti ti nuk i ke çastin, nuk i vullnet. Kjo është gabim. Pse? Sepse nuk e kupton kaderin që shedina Allahu e, e jo shedina na. Kaderi shedina Allahu është el-Alim, el-Hakim. I dish mi ka shkruajt dhe i urti ka caktu. Wama kana rabbuka bi dhallan lil-abid. Allahu s'u ban zulum rabbet të ti. Nëse e di ti këtë A të shkon menja se Allah o të banë zullum? Jo, nuk të banë zullum. Sepse aj kur e ka shkrujt caktimin e ti, të veprave tona, aj nuk në ka detyru, aj e ka shkrujt veta më ta që ka e ka ditë para prakisë se ti ki me vepru. Kjo së është zullum. Nëse une e dije, diçka, që ka vepron fëmiju, dhe aj e banë që ata, une nuk ja kam shkrujt, aj vete ka ba. E qka është puna me Allah ungelloara, aj qëli është i dishëm, dhe i urt ama i dishëm me dijen e ti për emrën e ti të dishëm jo me dijen ton na perceptojna deri sa perceptojna dhe me një vend nalmi apo? na shpirtin ton se di në si është i kryum asë farë përbërje ka e ku kena mundësi me ditë Allah unë te bare kjo vëtara kjo regull në duhet vazhdimisht qish në duhet? por sa kur thojna Allah u qëndron bëj arsh qish qëndron sa është arshi si do këtë Allah u bashkë me arshën kur gjo nuk dina preksaj se sepse neve dimi vetë shprehjet. Dhe realitetin e shprehve shkamna e perceptojna. Allahu është më ma i madh se sa kjo. Allahu është më ma i madh se na më dit si ai çndron biarsh. Ne Allahu është më ma i madh se sa na më dit se çka se Allahu si e shaf. Ne ma më varse se sa kjo. Na më perceptut si mundet me pa Allahu te baraka hu taala. Si dëgjon Allahu, si shkruan Allahu xhella wala. Edhe këto tema se janë siflat Allahu xhella wala. Çu siflat Nuk i dim si fletë, pa i fletë. Sepse argumentet të shëriatit, edhe a i vetë për vetëvejtë nga thanë që unë e flasë. Unë e flasë. Kale, je kulu, ju nëti, je kulu Allah, thëtë penga me hëllë, thëtë Allahu. Kelle me Musa, i ka folë Musës, e këshëmëra. Që që i ketë regu dhe mbaje mendë, na duhet në ketë mesele, po kjo është mesele e përgjithshme, dhe parim, i cili është Stabil, konstant Në të gjitha, emra dhe cicita Allahut e bare këvatala Emra të Allahut janë që shedi Allahut vetën Jona që shedina Sepse na e kena kuptimin dhe instrumentin Me të që në kuptojna shumë të vogël dhe shumë të mangët Thot më të në vazhdim hoqa Nga pengameri sallallahu aleyhi wasallem Ja kulu Allahu ta'ala Thot Allahu gjelle wa ala Allahu ta'ala Dhe shikone Këtë ajetët, këto hadithët dhe ajetët që e ka pru hoxha, e ka për qëllim me, me shkëput këtë fjallën e për nga meri të rejë, salatë u sëram je kuullu Allah, thëtë Allah fletë Allah, ka thënë Allah Kjo që ka dhe më thënë, ka thënë Allah Pse na po, po duhet me spigut që ka të shumë që këtë mësejle, kur thunë një një një për juve me thënë, pa Allah u fletë dhe së është problem, problematikë këtë, Allah u ka thënë kanë dalë grupe dhe grupe dhe fransionet të ndryshme të cilat e kanë muhu se Allahu fletë dhe kanë thanë Allahu e ka kryu fjallin e tina edhe sot dhe sot ka oksi grupe të cilat fshejhe nën petë ka të ndryshme dhe besojnë se Allahu gjellu ala Kur'anin nuk e ka fol për e ka kryu apo thojnë e ka inspiru e Gjibril shikone, dalaver mas dalaver intrig mas intrig së kanë thanë për mu bëma të meqem se ata gjëhmite parë kanë thanë jo se ka kryu e Po e ka frimzue Gjibrilin Qështë e ka frimzue? Ja ka hedhë Qatash ka pëtën me thënë Allahu Gjibrilit E Gjibrili e ka inspirue Muhamedin a.s. Dhe ja ka kalzu Dhe kjo është batil Kjo është e kod Dhe kjo madhja është muhim i fjallës Allahu Tebareke Andajna duhet me msu këta Se Allahu gjelual aflet Dhe Ibn thot, i mënkajjim gjith e lëgjëvzi i thët I gjithë devijimi, i gjithë thë franksioneve të devijuara Si dhe të që kjo mesele Ta shpudu me ije në deman në ndajtë gjdo dhe grupit që që ka trajtue e li sunneti, po më jafton, na me besue se Allahu gjëllu ala fletë, sepse fjallë të qarëta kanë ard nga anë, Allahu të barëke vëtala, kalë Allah, edhe për nga mësëm ka thonë, ja kulë Allah, thëtë Allahu të barëke vëtala. Në këtë adit, thëtë për nga Meri a.s. Ja kulë Allahu të ala, mali abdil mu'min, in di jazaan idha ana qabadtus safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al janna fat qathana allah tebareke ve teala kur une robit tambeshtar tja mar te dashurin etina shikona allah u thot robit tamb kur ja mar te dashurin te cka babën nonën apo e kundërta fmiën ekse me rad bashortën çdo i afër çka është i dashur çoft këto edhe vla musliman vllai musliman është i dashur Ma i dashë ndo sa se kja firi prind Apo, e donë ma shumë Edhe të kallë dhe të zemra ma, Me të burgosë këtë familë ndo një erë Nuk është ma e ma dhe za me të burgosë një njëri I cili është besintar dhe ti I e lidhë ma ta për hirtë Allahu të bareke Wa të ala Thotë ku të jamara ta Thu mahtese behu Edhe kje e logari shpërblimin të Allahu Banë sabër Banë sabër për hirtë Allahu të bareke Wa të ala Allahu u gjellohë thotë Nuk kam Mirë, vëtash ku shë ka thonë këta? Je kuru Allah, thot pengameri a.s. Thot Allah. E mirë, a, a është e, e logikshme? A është e mendisë? A është e racionale? Pengamer, pengameri a.s. Me thonë, ka thonë Allah edhe ajë si, më skishtonë? Në ndi mundë si, me rrejt pengameri a.s. Ose në me rrejt na? Apo me rrejt atë të se të kanë thonë se s'ka thonë? Allahu, po kjo është në formë metaforike apo alegorike kësaj herë për pallogave. Nuk është. Allahu Te bareke وتعالى ka thënë, Allahu Te bareke وتعالى dhe ka treguar në gjuhën e pejgamberit sallallahu ja alaihi wasallam, sallallahu jelle wala aflat. Në hadithën e shëfatis. I qulullahu azza wajal hadithën ndërmjetësimit pejgamberit alaihi salatu wassalam, kur ndërmjetsojmë pejgambert, ndërmjetsojmë malaçet, ndërmjetsojmë njerëz të mirë, shahidët kësaj herë, në fund ndërmjetson kush? الله تبارك وتعالى وات اي تبارك وتعالى فالله جل وعز من كان في قلبه مثقال حبه من ايمان فاخرجوه كوش دو شوف سيلينيري اثيلن زمن ا تي كا مثقال حبه غريم تاع ما فوجل ا ككرس سيمانيت فاخرجوه من جيرنا برايزاريت ودك تو فين نبا rëndësia e njësimit Allahu gjëllë wa ala imanit njeri ju më goni mbulum me gjonahe mirë për në zemën e ti ka mithkale dherra një grimc të vogët të të uhidit nuk i ka ba Allahu të shirkë kërgjohiq e ka besu edhe Allahun dhe e ka njësu Allahun dhe nuk e ka njëllos besimin e ti me shirkë Allahu e nëzirë prej zjartë kjo në meti imanit dhe në gjitha adithët e pengamerit alai saratë të selam dhe në pahë dhe del në shas rancë e imanit, çka njerëzit nuk e dinë. Ata mendojnë se më ulargu gjunoave është më më rancis se më ulargu shirku, do të thotë kjo është e kotë. Më ulargu shirku nuk krahasohet asnjëherë me mëkatet. Sepse mëkati është njerëzor dhe shtatëror, ndërsa shirku nuk është atëror. Njeriu nuk ka nevojë me bëshirk. Do se njeriu mëkati ka nevojë, çish ka nevojë. Nuk janë normal pjesë për botën e jetës së tij, mirë po natyra tjetër hesh drejt saj e tërheqj drejt femrave të huaja, e tërheqj drejt alkoolit, e tërheqj drejt zbavitjes arktimit e këto janë tërheqje pasurie që ndalom e këto mërad. Mirpo s'ka tërheqje për shirq. Çfarë tërheqje ka njeriu me thonë Allahu shirq më bó. Me thonë dyja, ai ka krijuar, dorashti i thot dyja, s'ka mundsi. Asë me adhuruti kanë tjetër me Allahu te bareke وتعالى. Me këtë hadith vërtetohet fuqia e besimit dhe yaqulullah fatallahu te bareke وتعالى. Hadith tjetër Njeri ju i fundit të që lehin në gjennet Shikona shka thot Për nga mejri alaihi salatu wa salam Thot Fëja kulu Allahu ta'ala Thot Allahu tabareka wa ta'ala Idhëb fëdkhu lil jenne Fë inna laka mithla t'dunja Vë ashrata emthaliha Subhanallah il adhim Njeri ju i fundit që ka futit në gjennet Jo i pari, fundit Idhët Allahu tabareka wa ta'ala Idhëb fëdkhu lil jenne Dhe futë në gjennet Fë inna laka mithla t'dunja për 10 amثالja, në të gjithë jetën do të kesh pronë sa dhunjaja dhe dhotfishaja i fundit. Jo i pari, as i dyti, as i 1 milionti, as i 1 miliard i fundit, sa dhunjaja dhe dhotfish më shon. Sa kanë ato të partë? Allahu te bareke ve teala ve çdi. Sa ka pejgamberi Alayhi salatu selam, Allahu jelle ve teala ve çdi. Sa ka Abu Bekri, Allahu te bareke ve teala eddin të cilit njëri të dirë të gjenetit e thrasin eja, atës pikaune ose a i tjetëri, atës pikaune e këshëmerat, e bubeke rësidik i fundit ka sakit dënjoja andaj këtu delë në pahe dhe pavlërsia dënjojës të Allahu gjelluale se banorit të fundit të gjenetit i cilja ka mithkale dhe rra një cop, grim, zë dvogel, timani të vësik ka ba Allahu qirë kitë gjëna, s'ka la gjëna pa ba s'ka janë mëkat fëtër tokës pa e ba dhe qka Allah i dhëtë sa ka dunjaja këtu njërëz i sot një shpija dhe garitin palesa një palat me pas palesa një vetur të bugur palesa dunjaja në ketë palesa dhëtë her sa është ajo laja ale muha illallah se din përveç Allahu te bareke ma, andaj te Allahu gjellala kjo dunjaj së vlinheq dhe kjo cop e imanit e vogël njeriju tja mundëson shumë ma shumë fisë se sa ajot për të cilën njeriju në këtë dunjaj e hub ketë e hub ketë duke e rujt në shtëpi të vogël duke e rujt në nëndërtesë të vogël Allahu e ruan. Fot hadith-ja der nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu te bara ka wa taala fot li tatba' kullu ummatin ma kanat ta'bud. Që Allahu jalla wala ditë ngjkimit çdo popull le ta ndjekë atë që ka adhuruar. Subhanallah. Me miliarda njerëz shkojnë pas komunizmit. Me miliarda njerëz shkojnë pas feudalizmit. Në miljarda njerëz di shkojnë pas çka? Pas demokracisë. Keni adhuruar demokracinë? Shko pas demokracisë. Li tat ba kullu ummetin ma kanet ta'bud fatallahu jalla wala di shkojë pas çdo ummeti që dashja ka adhuruar. Shkoj pas zgjedhjeve tua. Ec. Dhe besimtarët e presin Allahun te bareke ve taala, e presin Allahun jalla jalla wala. Mir para ata i cili nuk e ka adhuruar Allahun jalla wala, në ditën e gjykimit i shkojnë mas asaj që lashkom drejt xhehenemit. Gjdo sen që ka adhuruohet përveç Allahu të barek e vëtara, shkondrojit gjehnimit. Andaj shekhu l'islami u tejmije, në me gjmulli fetawa, është argumentue, se adhurimi Allahu gjelluarë është haq, me ata se kullu men alej hafen. Gjdo sen që ako në dunion, shkaterohet. E kitë të adhurun përveç Allahu të janë në dunion. E Allahu bashkë me dunion i asë qësën krejtë. Kun mbetën të adhuruarit? Këta globalizmit demokratik, a ka me mbetë? Jo asesi. Asni hers kam e mbet. Kullu men alayha fan. Kam e shkatrua Allahu Xhellahu ala. Ku kam ummet këtë kutija të xhedevëve, mvarr atje. Te shkatruara. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe mbi të Allahu Xhellahu ala, i cili s'ka pas fillim as ka mbarim. Alla e kenari që e mashtrua Allahu Xhellahu ala dhe me iskel të tërët, të cilat adhurohon përveç Allahu te baraka wa taala, kjo kenari e moda. Pse? Sepse e kuptua esencën dhe e ke pasua atë ondai pastaj thot në hadith wa qawluhu az zawajjal lil mu'minin ana rabbukum the dhe pastaj vjen Allahu xhalla wa wala dhe ju thot ana rabbukum un jam zoti juve subhanallahu ilad. Ana rabbukum. Ama por me na than neve Allahu ana rabbukum duhet me thënë ai pin dunia rabbuna zoti jon. Nëse ti e ke pasna i rabb tjetër, nai rab tadhruar ta tjetër, ai s'vjen Allahu me thënë ana rabbukum, po ngjanë me kjo tjetër rabb tan. Iblisin, Allah u nërujtë. Anë në njeriju, thash nuk duhet në vazhru me emra dhe me nofka dhe me fama dhe autoriteti. Të gjitha, zhdukën dhe mbetit realiteti, Allahu të bareke, wa të gala. Hadith tjetër, për vërtetsin se Allahu gjellewala fletë, fletë, me të folur, me harf, me shkronja dhe me fjalë dhe me fjali, dhe me zonë dhe me tonë të cilat nuk i dië realitetin e tëra përveç Allahu te bareke وتعالى hadithe ne kanë zinëma muslimi dhe buhariu të gjitha ato çka ju përmendem deri tash thot Allahu te bareke وتعالى se do t'i thojë ditën e gjikimit banorëve të xhennetit ya ahlel janna që to konkretisht kanë i thonë Allahu jennu wala banorët e xhennetit ya ahlel janna fiquluna labbaik robna wa sa'dayk wal khairu fi yadik kaqulën banorët e xhennetit të, të përshëndesmi O Zoti yon dhe gjitha përshëndetjet janë për Ti dhe gjithë mirësia është në dorën Tëua. Kjo është përshëndetja e banorëve të xhennetit. Fe yakulu, fat Allahu, shikoni bisedën. Allahu i thot, këta ja thojnë. Tash Allahu thot prap, fe yakulu, "Hal radiitum? A jeni të kënaqur?" Allahu i pyet, "A jeni të kënaqur banorët e xhennetit?" Shikoni çfarë thrajon Allahu xhellal, njerëz që janë adhuruar vetëm Allahun xhellal. I pyet, "A jeni të kënaqur?" Mos kanë thënë diçka më shumë, çka po th안 çfar çfar keramë çfar nuzul çfar nik pritet që çka çka çka përmendallahu xhallahu çfar nik pritet më dashkë kjo allahu më thon ai i kënaqës atado apo diçka shikone adith fa yaqulun wama la, wama lana la narda ya rabbi waqad a'titana ma lam tu'ti ahadan min khalqik i thon o zoti jon si kam mundsim mos më kënaqsh ne mos jemi të mjaftum menë madhshana ki dhon kur na ki dhon diçka shka, shka kur kujt për krejsave si ki dhon në rrijën e xhennetit atë shumë i shafat atë të mirë që ka e pallau kujton se kur kush ka më shumë s'ka më shumë gurgush ama jo ka më shumë gurgush më shumë fa i thon se thotallahu jallalah ela uqtiikum afdhal min zalik adoni diçka më të mirë se kya, kya, kjo mami se kjo çka kthehet kjo kjo xhenneti të mirat e xhennetit fa i thon ya rab wa ayu shay'in afdhal min zalik i thon o zot e çka ka më të mirë se kjo çka ka më të mirë se kjo subhanallahu Njerëzit e dunjaçi thon çka ka më të mirë se kjo, po. Ka më të mirë se kjo. Kjo lloçi. Nëna e tyre në botën e lloçit, në botën e baltës, ka më të mirë se kjo. Nëse xhenneti kanë më thon për xhennetin, ka më të mirë se kjo. E Allahu ka për xhijje, po ka më të mirë se diçka se se xhenneti. Ha njerëz janë trollaft me dunjaj, kujtojnë se ka më të mirë se kjo. Ka wallahi më të mirë se kjo. Mir po bindja është në në pyetje. Fat Allahu te barekehu te ala fequlu Ohlu aleikum ridwani fala askhatu aleikum ba'da abada. Fat Allahu tebaraka we teala do t'jap juve knaçin tim. Dhe nuk do të hidhrona kur me ju. Kjo është më e madhës e gjithë. Këna vërmend se, se knaçësia Allahu xhalla wala me robin është më e madhës që ekziston. S'ka diçka më e madhe. Mu knaç Allahu xhalla wala me robin është më e madhja e të mdhëvojave. Nuk krasohën knacit e kësa i dunjoje Me thonë Allahu gjellohara Shko se jam i knest me tije E Allahu nuk e këthen fjallën e ti për mas Allahu nuk e këthen fjallën e ti për mas Mirë po dhe nuk e thot Nëse Nuk është e meritume Nuk është e duhur për me a thonë dikujna Andë njeri ju gjithjetën duhet me a kushtue Që sigur për nga meri Alei Saratë o sëramë në taif Leke le utbe hatta të rdha I ka thonë ozot Kërkoj knacin të anë Dashaqno se sti, këtë jetëa im në jetë shkollë ti ç'doje, vetë ti knashe. Mirë, po njerëzit nuk e kanë breng se asht i knasht Allahu xhallahu xhallahu menëve apo jo. Kjo është hadith i cili vërteton të se Allahu xhallahu xhallahu flet, hadith tjetër nga Ebu Hurajra radhiyallahu an qāl qāla Allahu ta'ālā fa ta'allahu tabaraka wa ta'ālā inna ma 'abdi haythu ma dhakarani wa taharrakat bi shafatāh fa ta'allahu tabaraka wa ta'ālā un yamrū bin tim Gjithë monë kër a i më përmendë muë Kër njeri ju thot Allahu Akbar Subhanallah Elhamdulillah La ilaha illallah E kështë në më rad Subhanallah i wa bihamdihi Allahu është atë Më robin e ti Andaj sama shumë që njeri ju e përmendë Allahu në gjellu ala Tila është meselja më ranë në Quran Qëka Allahu në gjellu ala ka përmendë për i badetëve Pas i që është konteksti dhikrit Allah ju jallahu ala kit ibadete kuriga permend në fund ka thon walladhikrullahi akbar. Dhe permendje Allahut është më e madhe. A nda njeriu gjithë ibadetet mundu me bon, ama smunut me permend Allahun vazhdimisht vetëm sa i cili është bamirës i madh. Edha i të luftar rukt Allahu jallahu ala e ka të ruan me permend Allahun vazhdimisht. Edha i cili agjeron dhe e falet namaznate edhe kështu me radh për ibadetave dhikrullahi akbar përmendja Allahot është me ma emadja provoje provoje një 24 orë këshire nëja vedvetës obligim sa mund është me përmendja Allahot shikoje sa është eran shikoje sa është eran adhe Allah gjagadën, ma e Allahot gjegatën me emadja Allahot tëtë, unë jam me robin tëm këra i më përmendjë muhe wa te harra ke të bje shefete dhe i lëvizin di bustetina me emrin tim ma dhe shtorë është me lëviz bustetua me emrin e Allahot te me përmendja Allahot gjellë Njëri ju e kena përmen Se kur shkon ndikon A përmen ndi qka ndikohet Me shkun ndeti ndikohet Apo, freskohet, fladitës, shpirtit freskohet Me shkun bache, freskohet Me nejt me do njerëzi shka i do Freskohet, dhe të bachet qefi Dhe shpirtit rahatohet Me bache gare me disa njerës shka i don Qka knaqesh Pse, se ndikon kjo E me përmen të allahun As ndikon, ndikon dhe allahun Ndikon, se që ashtu e nga të kriju me ndikue E ajë cilë e përmenjën mësë shumë të Allahun të barë e këva të ala është më ofërë Allahu gjellë u ala E ajë cilë është më ofërë Allahu gjellë u ala Nuk i bandam kërgjo Nuk i bandam kërgjo Edhepse për, për jashtë njeri ju ka mundësime po Sëpravëve kështu me ratë Mirë po është nën Kujdesin Allahu të barë e këva të ala Dhe spravëve të nuk janë tjetër p Gëdhenjë dhe ngritje shkallëve të Allahu të barëke Vëtë ala Pasaj hadit jetër nga pinga meri sallallahu aleyhi sallam Ja kulullahu azzawajll Thetë Allahu të barëke vëtë ala Ida erade abdi E nja'mele se jëten Fela të këtubuha alej Hatta ja'melehe Thetë Allahu të barëke vëtë ala Kur robi em Të dëshiroje një vej për të keqe Mos jashënoni I thot me lacheve Mos jashënoni robit tem Kur donë me boni të keqe, deri sa, hatta ja meleha dërsa të veproje. Qëfar drejtësia e madhë është kjo? Donë me boni të keqe, po se banë. Meloqë asë e di gajbin, mojë me. Nuk e di gajbin. Edhe kjo që i meloqë e nuk e di gajbin, njëmonë në punën e gjinëve. Kur gjinit frikson, et të kërsnon, et të tërheq alarmët, et të i venrosë kështu dhe kështu, Kërë thotë kime vdek në esër, e kime vdek mas në esër, e kime burgosë, e kimo aset, e kimo ukset, lije sa e së di gajben. Me laqë asë di e lejë moshejtani. Me laqë asë di. Asë njëti nuk e di. Ti e ban veprën e shënon, e ka falë në mozin. Ame përka ne ka falë e së di, vetëm e shënon. E Allahu gjellë vazë, e din. E Allahu te bare kjo atale, i thotë me laqëve. Nëse robit dën me ban, të keqen, i marë se bejpot, ama nuk e, me, nuk e ban, më ka drejtësi e madhe. Ja na Allahu te bareke ve te ala. Vetëm veprën shka e ban, Allahu xhelu azh e shkron. Dhe kjo është fjala Allahu te bareke ve te ala. Ka xhir Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Hadith-et nga pejgamberi sallallahu alei dhe sallam qetan Allahu te bareke ve te ala. Qal Allahu azza wajal. Qal Allahu azza wajal. Me dhebi yon, yani sunnetit. Ës sallau qal, ka than the yekul dhe that wa sayakul dhe that kur doja. Çka doja? Ka than thot dhe do të thoje. Qka doje me thonaj, si pas dëshirës e ti, si pas urëcis e ti. Dhe kjo është besimi jonë. Dhe qdo besim i kundërt, është muhim dhe daljen nga kufitë Allahu të bareke, vëtë ala. Qka thotë, Allahu gjelloha në këtë hadith, idha e habbe abdi likai, ahbep të likai. Kjo është pak e ranë. Kur robë i jam, e dëshiron takimin me muë, edhe unë du mu taku me ta. وَإِذَا كَرِحَيَ لِقَائِ, كَرِحْتُ لِقَائِ E nësa i zdo mutakum e mu, ason zdo mutakum e ta Kjo e ron Sa prëneve ddo mutakum e Allahun Jalli wa Az Shum pak Shum pak me goj shum Mir po realitet Hullum taj e shpirtin tan Sa do mutakum e Zotin tan Për nga merit aleyh salatu wa salam Kër i ka orë mundësia me nejtë në dunja I ka tën belir rrafiq Joh të Allahun Jalli wa Az Tek shoqrimi ma i mir Të shoqrimi Allahun Tëbar Njeri jo është me së kësajda Sa do mu taku me Allahun, qa që Allahu do mu taku me ta Sa nuk do mu taku me Allahun, atë që Allahu gjellua nuk do mu taku me ta Andajibë në kajim e lëgjozije E ba një spekim të hatashën vërket meselë Qëka thot? Thot hatash qëka ti nuk i shef duke u fal E duke qenë në ullzimin Allahu gjellua alla. Allahu si ka da është më kanë Se me pas da është i kishë prun Dë njarë piktikon dhe dhe në një shirë Sejnë Allahu di kanë Pse? se da E kish të pruë? A dhe nga dhut me luëtë allahu në qka? Me na imuncu allahu, me na dhosh nere. E dhe nga me dhosh të allahu në të barëke wa ta'ala. Pas aje vati drejta në pun. Allahu jelle, jelle wa az. A dhe dhut me luëtë allahu në të barëke wa ta'ala. Qem me sinuë, këna të sinë allahu dhe taqimin wa ta'ala. Në hadith tjetër, nga pinga mezi sallallahu aleyhi sallam. Qalë allahu ta'ala, fatë allahu jelle wa a'ala. Shikona, këtë hadithet janë, q filozofia greke çka i ka bëu musliman disa proktorë të mështruar me thonë i jo, Allahu sfol. Pse sfol? Se edhe na folna. E nëse fol Allahu edhe na folna, i po ngjajsona Allahut. Ha sha. I Lord, i Lord është Allahu që nëse ai vol edhe neve folmi me këndë ngjajshme të fjalorit të Allahut dhe të fjalorit të tina. Asnjëherë. Asnjëherë. Çiq Shiki... Allahu është i kon? Shikona. Na është i kon? Shikojna. A janë barabar çikimi të tim me shikimin të Allahut? Asnjëherë. Allahu u gjellewana, cilësit e tina, thash, i din veçaj që shjanë, nës dina, i dinam, në i dinam veç emra, dhe e dimi se kjo është për kështu. Allahu u gjellewane ka kriju neve disa sifate që me mujtë veç pak me perceptu, jo ma shumë, në ka mundcu me pa që me ditë se egziston drita, apo, edhe kur dim shjellasit e dim që egziston erësira, në ka mundcu pak me nje, nësa njina që që të një, më... Asë që ti me folë dikush, që atë asë nuk e ni E asë ti nuk e ni në ta, atë jenë qosh Qisa e do për të zhveshi jotë A këra asot, ki dëgjim e dëgjimin Allahot Shka nuk i përshet asë as një dëgjim Asë një zonë nuk i përzihet Allahot prej tjetërit Me miliarda njerëzi, Allahot i dëgjon Shka jenë të bo Kret, komplet Shikone Na me menën tonë asë kena mundësit qish Qish Allahot e bare, ka u të ala Kret shikime dhe kit dëgjime dhe kit a i përcija, dhe i di. Si, po nuk kena mundësi me ditësi. E asë që ka mundësi ma rritë në i ditë me ditësi. E asë në gjennetë nësejina, Allah ona mundësofë, së mujna me ditësi. Së mujna, se jena të doptë dhe jena kryesa. Adhe nuk, nuk dukt nuk rasun sifatët Allahot, me sifatët tona e dalë në pasaj me sejnë dhe qësharake dhe me palavra dhe cilat nuk kanë bazë. Bo, Fëtë Allahot e bare kjo vëtara, e në e ndëdhën një abdibi, unë jam tek mendimi robit të më për muhe. Kja di thë shumë madhështorë, që njeri ju me menu mirë për Allah unë gjellu ala. Nëse me ndonë së Allah u ka me dënu, Allah u të dënanë. Argument, argument, a ka argument, hadirë Bukhari tjetër, nga pengameli a.s. se ka shku pengamësa me ka vizitu një të sëmur për shokve të ti, dhe i ka thënë të ahurën inësha Allah, pastrim inësha Allah, pastrim, se Dhe kjo është optimizmi për nga meri të ale i salatës salam Dhe këtu lidhët këj adithi E në indadhon një abdibi Unë jam të robë, jam qish menon për muë I ka thonë pasrim A i ka thonë jo, po ka me vdek Edhe për nga meri Ale i salatës salam i ka thonë Qish po thu të që ashtonë në tjetë Dhe ka vdekë pas traditve Se, se ka me ndu keq A da njeri nuk ban me me nuk keq A da nuk kanë a jet As hadith që e urdhënon njeri në me me nuk Madja hadithët, për nga meri alai salatu salam Me nkenët Fijedihi, felsetun Kush ka në dorën e ti Një, një filiz Për me mbjell, lullën Nërsa kja ametje është duke u bon Në të mbjellë A ka ma optimizim se kjo? Kja ametje ka krisë Të e kinë dorën e filizë, të të përme mësë mbjellë Leje Po kërkush s'ka me shfizu, mbjellë A ka optimizim atë mbjellë se kjo? Nuk eksiston optimizim atë mbjellë se kjo Andaj, në asë një ajet, -as hadith, as tut, as asht, dhe asë hadith, s'kome me nuk eqsh, asë nuk ka mu tut, asë nuk ka mu frikësue. E gjitha është mirësi dhe kajrë dhe begatim nga onë, Allahu te barek e vëtala. Ja i duku mu shëjtanul fakrë, shëjtanin atut në fukarallëk, fukarallëk në mendhime, fukarallëk në frig, fukarallëk në shumë, kulturët fukarallëkit, grumën bodhi fukarallëkët. E Allahu, Allahu gjelën a premëton mirësi, fadlë e kështë omerat vetëm duhet me menu mirë për Allahun gjelle gjelle o az hadith jetër nga pengameri sallallahu aleyhi ve sellem në nënjarin në e ati cili ban gjuna pasaj e di që ka po gjuna edhe i thot o zot e ku mba një gjuna ama që ke gjuna e ku mba dhe një harë tjetër ama fal mirë po e di që zoti je kudhu bidhëmbi bidh, bidh e merë në logari për gjunahin dhe e mundët mi a fal edhe i thot o zot falma fe kale rabbu hu A'le me abdi enne lehu rabben Je gëfiru dhemba Ve je këdubi Thatë Allahu të barëke E din robi jem Se e ka një zot I të li ja falë gjënohin Dhe mundet me dënu për ata Me ka forë të li abdi Ja fala robit tem Se ja fala Përshka këdije se zotë E di që zotë i mundet me ja falë E mundet me dënu E kujtu këja falë Allahu gjëllëvara A i të li e mërhajgare këtë ma vetë E mërhajgare Shikone, madhëria e besimit që ka i banë, që farë raporti kërionë me Allahun Gjellu Ala, osa të këmba gjënojnë, ti mund është me më dënu, dhe mund është me më falë. Falë më, Allahun Gjellu Ala të falë. Dhe sepse Allahun Gjellu nuk dënë mu hakmarë në e robit. Mirë po dënë me besu dhe me posë mendim të mirë për Allahun të e bareke, vëtëala. Shikone, hadithet të gjitha për si fatët e Allahut dhe emrët e Allahut, kriojnë Flaudin e madhë Shka e ka e Allahu me throbit Allah i trajton në ropt Për nga me sëram Se nga ka lemru se Allahu qeshët Jedhaku rabbuna Qeshët zotët jon Jaqebu rabbuna sram, Mahnitet zotët jon Min shab bin lejsel t'lehu fabua Quditët dhe mahnitet zotët jon Me një gjall të ri Cili shkon ka epsit e tina Apo gjall i ri esenca Shka e ka Esenca është se ka flab të epsit Mirë për kur e frenon epshin dhe e shkel epshin dhe zvajton për lulijët edhe për ato rëgasit e rrugve Allahu u gjellala mahnitët, shire farrobi kam Se ne i lemron neve këtë sende për nga me e sëna Për me të ngritë ambicin, vazhdojnë që këtë rrug Vajhdojnë se Allahu është i knasë me tije dhe mahnitët dhe qeshët Allahu te bareke Gjitha sifatët Allahu u gjellala njeri unë njeri unë të i kriojnë nga kërtë të mirë me Allahu u gjellala Sepse neve Allah në këgrihu, me posë raport të mirë, me Allah në gjellë u ala, e jo, raport të keqë. Allah në gjellë u alë, dhe në në trajtu mirë. Nëse na dojna me trajtu Allah në të barëk e o të ala, mirë. Nëse dojna me trajtu Allah në gjellë u ala, mirë. Nëndaj, pengamirë alai sallatë së nam, në ka lemru në këto hadithë. Hadith tjetër, nga Abdullah ibn i Mesudi, nga pengamirë sallallahu alai sallam, Kër Allahu gjellohala të mbështjela, qillin dhe tokën dhe gjithë krijesat e tina Dhe pastaj, thumë me ju hezhizu, thumë me jekul Pastaj i mërtë të gjitha dhe i dridhë Thumë me jekul, pastaj thot Dhe kjo është hadithi ma ma dhe shtor Dhe ma i qartë se Allahu fletë Pse? Sepse i zhdu krejtë dhe thot E tash kusht thot? Ata shë ka ndhën e ka kryu Allahu fjallën e ti Tash, mos i ti mbyte këtë krijesat dhe ti zhduke Ata që ka dhën e frimzon me laqën Tash me laqën kanë zdej, kanë e frimzon? Ja këllë Allah, fatë Allahu vetë Enel meliku, enel melik Unë jam breti, unë jam Nga dhënisi, unë jam pushtetari Subhanahu wa ta'ala Allahu jelle, jelle wa ale Hadith jetër nga penga mejri sallallahu Alehi wa sallam Se një njeri e ka pëjt penga mejrin sallallahu Alehi wa sallam Se Abdullaj bëni omejrin e ka pëjt njeri Se si Allahu jelle wa ale E trajton besintarin ditën e gjykimit dhe çka këndaxhu për pe pejgamberit çuçi trajton Allahu besimtarin ditën e gjykimit. Dhe çe thash, të gjitha hadithet na ncojnë se raporti i on me Zotin është i vlefshëm, i fraskët, i mirë. Dhe jone ka hadith. Nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, hadith në gazelin e Imam Buhariu dhe Muslimi, thotë: "Yadnu ahadukum min Rabbihi." Thotë pejgamberi aleyhi salatu selam, afrohet njoni për juve para Zotit të vet. Hatta jadha alejhi kenefe Derisa Allahu t'ja vendose Shputën e tina Dorën e tina E mera Allahu robin dhe javendose dorën e tina Kjo a nuk është trajtim mëshirë dhe trajtim i mira A nuk është raport madhështora A nuk duhet njëriju me sinu këtë raporta A nuk duhet njëriju me shpresu në këtë raporta Thotë për nga mire alejhi salatu e salam Fe e kulu ta'ala I thotë Allahu gjellu ala E amilte këdhe e këdhe A e ki bon që këtë vejpër dhe që këtë vejpër Për e të këtë vejpër për të këtë qijave Fe jekul, naam, po Kur i kon në Katër murët i pëshehur A ki bo kështu dhe kështu Kënë bo A ki bo këtë gjuna dhe këtë gjuna, po i kënë bo Fe jekul u naam, thot po Ve jekul, e amil të këda E këda, Allah prapi thot, a ki bo dhe këta Këta dhe këta, fe jekul u naam Fe ju karriru hu thumë me jekul inni satertuha aleika fi dunya anti kumbulu atina katna dunya ti kumbulu wa ana aghfirha lak al yawm aw nusat tifali ti vet scena kur allah u janon dorna atina dhe afron afron qe argumenton se do me falmo po kto ja permend vetem ja tregu mushiren e madhe subhanahu wa taala allahu jalla jalla wa lak insha allah tbaraka wa taala kish allah subhanahu wa taala hadithet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithat Se Allahu flet, janë me cindra. Andaj hoja në fundë thët. Walau dhehebna nënkullu l-e haditha fi qalë Allah, wa jekullu, wa jete kellem, wa ju nadi, wa nëhvi dhalik, le talë l-fasl. Me ba me ardh, me gjitha hadifet, ku përmendet ka thonë Allahu, thët Allahu, thët Allahu, i shkonë kapthina shumë e madhe. I gjallë me vëlline, me broa. Po na do të mjaftohemi me këta. Në hadithin e muslimin, nga për nga meri sallallahu aleyhi sallem, se ka thonë, i e kulu Allahu te bareke o te ala, li ehuani ehlin nari adhaben, le u kanët leket dunja vë ma fiha, e kun te muftedjen biha. I thotë Allahu te bareke o te ala, banorit të zjarit me dënimin madhvogël. Banorit të zjarit me bëni, dënimin madhvogël. I thotë, në pas pas këtë dunjojën dorë, a e këshëdhanë për me dalë prej zjarit, Dënimi më i vogël çka e ka? Kush e ka dënimin më të vogël? Çifti e Butaripit, i cili i veshni parnallet të zjarrit dhe i vlon truni për zjarrit, për gjithmonë atë. A diçka më don për gjithmonë? Sa kuptohen nga ashkaja për gjithmonë? Ali pse se kuptojna? Së jetojnë anko, alo. Kur dana brekoja se shoh nga ashkaja për gjithmonë. Pafund. Në zjarr të xhenemit, Allahu e naruit. Deriu me dënimin më të vogël Allah i thotë: Me pasqit donjajën, dorë e jot jamon kon. A jep مدل برزرت فيقول نعم باظت اياب فيقول تتق الله جل وعلا قد اردت منك اهون من هذا قم داش بريتي شو ما پاک شاك داش الله تبارك وتعالى وانت في سلب ادم الا تشرك Ahsebuhu qal Vela udkhilu ke në nar Fë e bejta ille shirk Transmetu si ka dishuhe Në fjallën e penga mellit Sallallahu aleyhi wasallam Thatë Allahu të barëke Kum dash Kërke qenë ti në shpinën e babës tan Vëtë një send Që mëstë më bëjtë shirk mua Fë e bejta ille shirk Ama ti refuzove vëtë Së me më bëjtë shirk mua Qikone Sendin majron Tek njerëzit është Mësë më shti më bëjtë shirk Më në rruaj moralin, rruaj nderin. E mundesh më vin njeri mos në pjalf alkool, se ka dëm fizik, ka dëm biologjik që ta dish ka. Mundesh më sti njërin mos më pi duhan, se kështu edhe kështu. Mundesh më sti njërin mos më i bota disa të xhia, ato janë të dukshme. Ama shumë e vështira është njeri më mos më shtime boshirk. I thon mos bën shitk Allahu xhellahu ala, mos i ban ortak Allahu xhellahu ala, mos çajat drejtën e Allahut njerëzve. Mos e prano sistemin e huaj po sistemin e Allahut, shumëën e ana së, bin, vite, së shkada, sh Allah, në bim, në shin ravitë së në bim. Përveç asht çka dhash Allahu xhelalu ala më udhzoi. Allah do të ku ndoshëm pak, veç me zon bashkë me mua. O moti vetë sa ki, ki dashme bashkë. Ja, avë këto kanë më mashtruar mua. Që këto njerëz e thonë, ku ta shohë njëri të udhzojm, thonë e ka manipuluar. E kanë mashtruar. Ja kanë laut run, ja ka shpërlaut run. Ai truni në mush të ka, ti ta kanë shpërla. Apo, kështu të trajtojnë pse? Sepse mendet i kanë të zbrazura. E ta se e bu enë e këthërahum jesma unë e u jakilun Amenanti se shumica dhe gjojnë dhe meditojnë dhe këpërceptojnë Së përceptojnë Pse? Argumensë se së përceptojnë, se së kuptojnë Së kam botë kuptim qartë Pa ta së përgaditin për akirat Një riu i cili së përgadit për akirat Dije se i humura Një riu i cili nuk e përgadit Babafajimin me Allahun A i humura Ma minkum illa wa riduha Ka thënë Allahu gjellasur e më një një prejtë asmetimë nga ibnja basi në është se s'ka o dikush vëtës pëse ka me hinë zjarë pas taj ka me dalë a di një sa një zjarë mi madhë ka thonë për nga meri Alej Salatu Sram hadithën në se nëzherë ima muslimi se gjenemi ka se bëu në elfezimem 70.000 frena 70.000 1, 2, 3, 1.000 70.000 10, frena dhe ato frena jo në frena të ktona frena gjenemi ma akulli zimemin se bëu në elfezimem Elfe melekin, je gjurru nëha Me gjdo fren Paramendo në Gjehenemi, 70.000 frena Gjdo fren, e majnë 70.000 melace Që mos me livrit Edhe e qesim për para, e robdhe Edhe Gjehenemi thot Shlomni ti marketi, ti, ti ka përdi Edhe njërëzit ketë mua bet Dhe ketë qështje e bojnë hajkare Në kam ma fali mua Allahu E morinë Allahu në gjellore Si mu konë në i dosti tina Subhanahu wa ta'ala. Ila ardash Allahu Jellala prej trajtimeve që ja bën njerëzit zot, sepse njerëzit nuk dinë kush është Allahu Jellal Jellal Azim, mai mos zanash apo ina me paramendue. Te bareke wa ta'ala, te bareke wa ta'ala. Allahu Jellal vetëm ku ndash mos me boshit. Andaj nëse nasi bënë shirk Allahut, sa do të kenë gjënoa kur gjë nuk është. Fa innaha ala tariqin afwi wa ghufrani, ka thon Ibn Qayyim al-Juzayni, nunyatin, këto gjënat e kanë rrugën tek falja Allahu Jellal. Çka dush bam prej xhonave? Çka dush prej bam vexhonave? Ti fal Allahu Xhella, kët ti fal. Ës mos shirk. Vdes e mos ban shirk. Pra na çka dush veç mos ban shirk. Mos i ban ortak Allahu Tebareke u Teala, sepse Allahu Xhella wala ka thane surel An-Nisa, inna Allahu la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk e fal ti ban çka ti. Nëse i ban çka Allahut sa dush banoj devocion. Si dush mizan mos e prak. Allahu donon pa font. Allahu në ruyt Andaj në këto adite Vërtetohet Madhështia Allahu të barek e vëtala Dhe se Allahu gjëllu ala Flet dhe Allahu gjëllu ala Ka të folur Ashtu si qedin Allahu të barek e vëtala Vët veten dhe hoqe ka prur Disa adite dhe da përmendin janë nga Aisha radhi Allahu anha Dhe me këta e përfundojna Aisha radhi Allahu anha Kure kan akuzua dhe Kure kan bo shpifje sa jo ka bo zina Allahu në ruyt Dhe shikoni subhanallah Njerëzit e ndarshëm janë akuzumë me, me zina andaj, shpifja nuk duhet njëri unë me mundu shumë asë me lodhë shumë, asë me alodhë kokën shumë asë mu angajumë me demandaj ati cili shpifja, ajë cili të akuzonë po e kështë të meranë po qështë jashti me ditë vetë vetë dhe qështë jashti me hullumtu argumentet për vetë vetën të anë a i sharadi Allahu ana bashortja salata, ndarshme, dit është prit për nga meri të rejtë salat a ka më nëndërshme, na ona e besimtarve qka një mujtë dit A ka po zinaja Zina Jo, diçka të voguri Thot Aisha, radhi Allah U lakin Wallahi Ma kun të edhunu ena Allah Jun zilu fi bera e ti Wahjen jutle Ka thonë Wallahi Kur se kom mëndu Sa Allah u kam e zbit Kur'an për mua Kur'an, se në surë e nur Ka ajete që le dzonë për Aisha Nësa ajo është e pastor dhe se Munafika të kanë akuzu Dhe ata të zetë kanë akuzu Allah u gjillu ala I ka malku në dunjohën dhe akirat Aisha dhe se ku mëndu, vëllahi, se Allahus bretë për muë, shpalje. O le shëtë një fi nëfësi, kënë ahkara min e, e një të kellëmë Allahu fije. Subhanë Allah. Thotë Aisha, dhe shikon e brendin e besimtarës. E brendin e besimtarës të vërtet. Thotë, qështja e vetë vetës time të une, une shë ku mëndu për vetën, o shumë me e poshtër dhe shumë me e ulltë, se Allahu jetë të kellëmu fije me fojë për muë. Aisha për vetën thot. Unë shku menu se Allahu fletë për muhe Dësa na Qa me ndojna për neve Për vetë vetën Allahu në ruyt Me bo minëzir Për jasht Ata që a i kena mrejna Po elhamdulillah Allahu u gjellohal është si të tirë Mbuluës Se me bo minëzir Vec me ndimin ton Qa e kena për vetë vetën Sta afrohet kërkush Minël uqbi Prej Mahniës dhe kumë e ditë Që ka në do këtë vetëja Subhanë Allah Dhe kjo e shkatron njëri ju Hasan el Basri ju ka than Ju shë ku E njehleke Ka u mun A por është mu shkatru disa njërësi Ka than pëse Ka than prej veprave të mlojatë mira shë a i kanë Ka than Hasan A i nëvejtë shkajtë dë folë Pi veprave të mira gati janë të shkatru Ka than po Ka than esabe humule ujb I ka godit vëtë pëlqini A u uvzova Jet ka uvzoa lau Jo ullzove, se tiskeve Ai që e gjetë ullzimin, pa Allahu të ullzoi E janë dytë dalime E i dhine sirata El mustakim Sirata ledhine enam te Enam te ti i ki begatu me ullzimi Jo, ti e ki gjetë ullzimin Janë dysende Sa e ndjenë që ti ka ullzua Allahu Apo e ndjenë që ti ullzuvet E ata shka e ndjenë që e ndjenë që e ndjenë që e ndjenë ullzuvet I shëftë në balaletet të ndryshme Se bështetën e inteligencë dhe menquri E i besimtarës Bëshortja për nga meri të rejtë saratës Ajo e cila e transmiton Gati pjesën dërmu se të aditheve Pas e buhurajrës Që ka thot Vële që një ahkër Qështja i në për vedetën Akon me e poshtër Shumë ma pak ku menu për vedetën Se Allah me folë për muhe Mirë po qështja është Sa ma shumë e në në shumë në vedetën Aqë ma shumë të Allah i il lartë Allah ka zbit ajete Allah u gjellëvala Ka zbit ajete Pas a i thot V Resul Allah s.a. f.i nëumi, rrëkja ju barri unillahu biha. Mirë po në këmë shpesu vëq në sen, që Allah në gjumë, në andër, ti kalzoje për nga merit a.s.a. se unë jam e pastor, qëka që këmë dërshët? Vëq në shqirë, Allah të i kalzoje, ama se Allah u zvërët shpalje, se këmë mendukur. Ko është për jesa jonë që e më shkëna duhet? Je të kellem Allah u fije. Allah u me folë, për muhe. Kjo është mesela tjetër e cila vjen në lexratën e arshme, dhe lejon Allahu xhellahu ala se Kur'ani është prej fjalës që Allahu e ka fol. E ka fol me të folur me zë, me harf, me fjalë tek çdo herë. Prandaj neve e besojna se Allahu te bareke u teala flet dha Allahu xhellahu ala flet me dëshirën e tina dhe Allahu xhellahu ala flet kurto doje dhe flet çka të doje. E neve çka lutëm Allahu xhellahu ala Qallahu o jalla o lidhita në gjikim të naflase me të folurit e mushirit. Sikur ata ata robën shaka më fut në perdën e tij dhe i thot a ki bó kështu dhe kështu dhe kështu. Dhe kjo çka argumenton se s'ka rob besimtar për të thënë Allahu s'ka mundësim i thona ki bó kta dhe kta dhe kta. Andaj Elisoni i them thon s'ka besimtar pa gjuno. S'ka. Dhe kjo ja Elisoni besimtarit. Që nuk është më po bó gjuno, jo. Po gjunohet çai ka vande të kaluar. Dhe të shpendu prej tëra çperson më shirin Allahu xhellahu ala dhe e ndërton besimin e tij të pastër duke i nisur Allahu xhellahu ala dhe duke në mos e njollosur besimin e tij na sepse kjo dunya është e shkurt. Sa njeriu vdes. Me lidhës statistika së vdesin në glob për njerëzve manitësh. A thu ku e kanë nëna venin të regjistri? Ku e kanë? Me laçja nuk janë në autoritetet. Vetë ta jepse ti e filani, biri filanit ka orë vakti, hajde. Allahu na rujt. Andaj peng Amer ali sallatu selam ka thonë a ktherë më shumë zëkër hadi min lëzat por mendoma shpesh ata i cili ata i cila ja o përkujton juve prishën lezetë ta prish lezetë cela është vdekja po vdekja nuk van më kujtohet vetëm në atë aspektin domethan vetëm me barmej po valla kena me vdek po valla vdekja hak a ha? sipër fatisht jo me bindje dhe kjo bindje me xhurm dhe kjo xhurm me punë dhe ti mi pas frikallahu huallahu ala se në varrat je nuk të mëshiron vorri Asë me lasë që nuk të mëshiranë, se Allahu Jellalë nuk të mëshiranë Jadribune, ujuhahum, edbarahum Allahu thotë me lasë që ti mëshoj nëftira dhe në shpinat të tire njërzve Pse? Sepse nuk e ka ngua Allahu Jelle, Jelle jell vë ala Andaj, në këtë mesele, rizimeja, kësaj mesele që ka përmend hoqa është se Allahu fletë me të folur Për sëviti Allahu fletë me të folur Hakikaten la me jazën hakikaten la me gjezen realisht, jo metafor jo retorik, jo alegori po flet johet, me të folur dë gjohët, me zan me harf, me shkronja me fjal dhe me fjali dhe Kurani Allahu Gjelluara është aje që Allah e ka fol dhe na e lezojna na e lezojna me gjuhët e tona Dhe Allahu të barë e kjo talë në ka lecu e lezimin Se për ndryshë e s'kishmi pasë kur mundësi Me lecu lusim Allahun të barë e kjo talë Qa Allahu gjellëvara Në mundësoj e mi kuptu e meselet e elisonetit Dhe mi besu ato meselet Lusim Allahun gjellëvara Qa Allahu gjellëvara t'i ndryqoje Me në gjëtona me Kur'anin e të hirna me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutsim Allahun jelle wala, që Allahu te bareke we teala, ta lecojë momentet e përfundimit ton, lutsim Allahun jelle wala, që Allahu jelle wala, na bëjë për atëra të cilët e përkujtojnë Allahun jelle wala shumë, e përkujtojnë takimin me Allahun jelle wala shumë, dhe lutsim Allahun te bareke we teala, që Allahu jelle wala, të mbus zemrat tona me përmalëm për Allahun te bareke we teala we subhanahu we teala, lutsim Allahun jelle wala, që Allahu t'i ndihmo muslimanë që dëshojnë الله جل وعلا زلن شرط ايش قدرنا مسويتي وسم الله جل وعلا تقرث ارمدج و الله تيشط طالون الله تيازشان و مشيرن الله جل وعلا بمسليمانه ادب كودا چان الله جل وعلا تلهشان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب